אמן, אמן, כמה יפה אתם, היפה אתם מנגנות, תודה לאלוהים שנותן כישרונות ונותן לנו גם את הרצון והלב כדי שאנחנו באמת נוכל לשרת אותו. היום אנחנו פותחים את הפרשה האחרונה שלנו בספר שמות, איך? אוקיי, אבל הפרשה האחרונה, כמו שגבי רוצה, אמר, היא פרשת פיקודי. Uh, הפרשה הזאת uh, היא הפרשה שחותמת את ספר שמות, והיום אנחנו נלמד על דבר מאוד מאוד חשוב שאלוהים רוצה שנדע. אני רוצה להגיד לכם, כשאני פותח את דבר אלוהים, אני קורא בו ואני רואה... כל כך הרבה פעמים שאלוהים מראה לנו את האהבה שלו בכל מיני צורות וכל כך יפה שבעצם מה שמוביל את אלוהים בהחלטות שלו לגבי החיים שלנו זה באמת אהבה. ילדים שלנו כבר בקהילה יודעים זאת היטב. הם יודעים שמה שהמוטיבציה של ההורים שלהם בקשר להחלטות שלהם, לחיים של הילדים, הם תמיד באים מאהבה. תמיד. אף הורה אינו רוצה שיהיה לילד שלו חיים לא טובים. ולכן ההורים עושים את זה. אני רוצה להגיד לכם היום, ואני אומר לכם את זה מכל הלב, אני באמת אוהב כל אחד מכם, וזאת אהבה מאוד גדולה שאלוהים שם לי בלב, לכל אחד מחברי הקהילה. אבל אני חייב להגיד לכם שהאהבה שלי היא כאין וכאפס לעומת האהבה של אלוהים, אמן? כמה אלוהים אוהב אותנו, מה אתם אומרים? <אח> אלוהים אוהב אותנו עד אין סוף, אין סוף לאהבה שלו. ואתם יודעים משהו מאוד חשוב בקשר לאהבה של אלוהים? אלוהים לא רק אוהב ברגש, אלוהים אוהב בפרקטיקה. אלוהים עושה משהו כדי להראות לנו שהוא אוהב אותנו. והוא עושה את זה כדי להשאיר אותנו המסגרת שלו. היום אנחנו נדבר על זה. פרשת פיקודי, כמו שאמרנו, היא הפרשה שחותמת את הספר הזה, ספר שמות. שבת הבאה אנחנו כבר בפרשה חדשה בספר ויקרא, פרשת ויקרא. והיום אנחנו בעצם מסיימים את הספר עם עוד סיומת מאוד מאוד חשובה. מה מסתיים יחד עם ספר שמות בפרשה הזאת? נכון, המשכן, המשכן אה, בפרק הזה הוא כבר מוקם, המשכן כבר מוכן, אה, ואנחנו קוראים את זה בשמות פרק 40. הפרשה הזאת מראה לנו שהכל כבר מוכן, בפדי הסרט של הקורנים, ארון הקודש מוכן, אה, שאר כלי בית המקדש מוכנים, אה, ובעצם אנחנו רואים שהפרויקט הגדול הזה פרויקט המשכן, לעשות דבר כזה במדבר, זה היה פרויקט עצום כמו שאמרנו בפרשה הקודמת ואלוהים הראה לבני ישראל שהפרויקט הזה הוא מעבר לכוח אנושי, בעצם כל הפרויקט הזה התחיל ונגמר באלוהים, הוא השתמש באנשים שרצו לשרת אותו אבל בסופו של דבר אלוהים בכוח שלו ובחוכמה שלו הקים את הבית הזה שזה בעצם היה הבית של מי? <שמע> הבית שלו, נכון מאוד, זה המשכן, הבית של אלוהים <שמע> שימו לב, בשמות פרק 39 <שמע> כתוב בפסוק 32 סליחה, לא 32 בפסוק 45-46 כתוב וידעו כי אני אדוני אלוהיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם אני אדוני אלוהים זה בפרק ארבעים לא שלושים פירוש המילה משכן הוא מקום בו שוכנים נכון? שאנחנו שוכנים זה מקום שבו כבוד אדוני שכן אלוהים הבטיח לבני ישראל שהוא ישכון בתוכם הם ידעו שהוא האלוהים שרוצה להושיע אותם הוא רוצה שהם ידעו שהוא לעולם לא רחוק מהם הוא הוציא אותם ממצרים כדי לשכון, איפה? בתוכם. זאת הייתה הסיבה שהוא הוציא אותם ממצרים. כל התנאים שאלוהים ישכון בתוכם בעצם קוימו. בסופו של דבר הוא כן שכן בתוכם כי הם עשו בדיוק את מה שהוא אמר להם. אתם שמים לב לעיקרון הזה? אם אתם רוצים שאלוהים ישכון בחיים שלכם, מה אתם בעצם צריכים לעשות? את כל מה שהוא מצפה. אנחנו חייבים לפעול תמיד במסגרת הדברים שהוא אומר, כדי שהוא באמת ישכון בתוכנו. בשמות 39-32 כתוב, ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו. כל מה שבעצם הוא אמר להם, הם עשו בדיוק. וכשבעצם נגמרה עבודה, כבוד אדוני נכנס למשכן, והכבוד שלו, עצם העובדה שהוא נכנס לתוך בית המקדש יצר משהו חדש, אוקיי? Okay? יצר מציאות חדשה. המציאות הזאת הייתה בעלת גבולות, גבולות ברורים. משה הוא היה, למרות שהוא היה אחראי על הפרויקט האדיר הזה, וכמובן שהוא בתור מנהל הפרויקט הייתה לו זכות להיכנס לתוך המשכן כאשר המשכן נגמר והשכינה הייתה בתוכו, משה לא יכול היה להיכנס, זה היה גבול בשבילו. אנחנו קוראים בשמות 40, 33, 35, הפסוקים האחרונים, ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שער החצר, ותשימו לב בפסוק 33 בסוף, ויכל משה את המלאכה. אתם יודעים שאלוהים משתמש בבראשית בדיוק באותן, בדיוק באותן מילים שהוא סיים לברוא את העולם? ויכל אלוהים מכל מלאכתו, נכון? אשר ברא אלוהים לעשות. אלוהים סיים את המלאכה, וגם פה בסיום המשכן אנחנו רואים שמשה משתמש באותן המילים. המשכן היה כמו בריאה של אלוהים. אלוהים משתמש בבני אדם כדי לעשות דברים נפלאים. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני מילא את המשכן. פסוק שלושים וחמש, ואז יש את הגבול. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד אדוני מילא את המשכן. ושימו לב שהגבולות של משה הם נקבעים על ידי אלוהים. וכך זה גבולות של כל אחד מאיתנו. הוא שם לנו את הגבולות, שם לנו את הגבולות ואנחנו פועלים לפי הגבולות האלה. גם משה עוצר, הוא לא ממשיך אה, ועושה את מה שהוא בעצם מתחשק לו, לא, אולי להיכנס לראות איך זה היה, אלא הוא עוצר בהתאם להגבלות שאלוהים שם. כדי להושיע את בני האדם אה, מהעולם הזה שהוא מלא בחטא, אלוהים עשה את אותו דבר. הוא קבע גבולות שאסור לאדם לחצות אותם וזה גם היה אחד מהדברים בעצם שבני ישראל היו צריכים לדעת כדי להגיע לגבול, לאיזה גבול? גבול הארץ המובטחת כדי להגיע לגבול הזה של הארץ, לאן שאלוהים רוצה שאנחנו ניכנס אנחנו חייבים להיות תמיד במסגרת הגבולות שאלוהים קבע משה ממשיך לשרת את אלוהים, אבל לפי הגבול הזה. מאותה נקודה בעצם שהוא הפסיק, אבל בהתאם לגבולות החדשים שאלוהים קבע. אנחנו חיים במדינה מאוד מאוד קטנה, מדינת ישראל, והגבולות של המדינה הזאת הם כנראה לא בזמן הקרוב השתנו בקשר לסכנות שלהם. הגבולות שלנו מלאים בסכנות. אתם יכולים לנסוע בכל מקום שקרוב לגבול, אולי זה במזרח, אולי זה בצפון, אפילו בדרום, יש שלטים שאומרים זה היעוט, גבול לפניך. וזה מראה לנו בעצם שעד למקום הזה אנחנו יכולים ללכת רגיל, אבל אנחנו יודעים שמהשלט הזה והלאה אנחנו בעצם נכנסים לאזור מאוד מאוד מסוכן. השלט הזה חשוב מאוד, מדוע? אם אתם תשימו, תשימו לב, לפני השלט ואחרי השלט אתם לא רואים שום הבדל, נכון? אתם ממשיכים ללכת, אם השלט הזה לא היה, אתם הייתם ממשיכים ללכת רגיל, כאילו שום דבר לא בעצם מראה לכם שיש לזה סכנה. אבל השלט הזה אומר, לא זהירות הגבול פה, נכון? מה הוא אומר? זהירות הגבול הוא יותר בהמשך, זאת אומרת, אתה צריך להבין שהדרך הזאת לא מובילה אותך למקום שאתה יכול להיות בטוח. אחרי השלט הזה אתה יכול בעצם להיכנס לצרות. אתם יודעים שלפני עשר שנים הגבול של מצרים היה פרוץ לחלוטין, אפשר להגיד. והמון אנשים, זו תמונה מאוד ישנה של פליטים שברחו מסודן, מאריתריאה וניסו למצוא את העתיד שלהם, אני אפילו לא אגיד בישראל, אני אגיד בתל אביב, אוקיי? Okay. <laughs> הרבה מהם הגיעו לתל אביב והיום, עד היום כמובן אתם יכולים לראות בדרום תל אביב הרבה מאוד אנשים שמחפשים את העתיד שלהם דווקא פה בישראל אפשר להגיד בוודאות שהעתיד כאן הרבה יותר טוב להם מהעתיד במקומות שהם יצאו מהם. אחרי שממשלת ישראל הבינה שאם ימשיך הזרם של הפליטים להתגבר, המצב הדמוגרפי של ישראל עלול להשתנות לרעה, אז ממשלת ישראל הגיעה להחלטה להקים גדר, גדר מאוד מאוד גדולה וחזקה. זאת דוגמה למשל, בשקופית אתם רואים את הגדר ההפרדה בין מצרים לישראל מי יודע כמה האורך של הגדר בקילומטרים? מי יודע? 240 קילומטר 240 קילומטר שהעלות שלה מיליארדים, מיליארדים עלתה לישראל להקים אותה, שימו לב, לקח בסך הכל שנתיים מ-2011 עד 2013 הגבול הזה בזכות הגדר הזאת שאתם רואים היום הוא הרבה יותר שקט אנשים כבר חושבים כמה פעמים אם לבוא הם יודעים שלהיכנס לישראל כבר לא כל כך קל אבל אנחנו מדברים על הגדר בעצם שמקיפה את ישראל נכון? אתם יודעים שבתוך המדינה שלנו איפה שאנחנו חיים, יש גבולות שגם אותם אתם יכולים לעבור ואתם אפילו לא יכולים לראות שאתם עברתם את הגבול. היה לי מאוד מעניין לראות באזור כביש 433, 433 את השלט הזה. בשלט הזה כתוב, הוא כתוב, אתם שמים לב, הוא כתוב רק בשפה העברית. למה אתם חושבים הוא כתוב רק בשפה העברית? נכון, כי למי הכי מסוכן להיכנס למקומות האלה? לתיירים לא ממש, ולערבים בטוח לא, אלא רק למי שהוא בעצם ישראלי דובר עברית, ולכן השלט הזה דובר עברית. ומה כתוב בשלט? ישראלי, שים לב, אם הגעת עד לכאן, טעית. אם הגעת עד למקום הזה, אתה נמצא במקום לא טוב. בחיים הרוחניים שלנו, אלוהים שם לנו גבולות ברורים לאורך הדרך, שמראים לנו שאנחנו בעצם נמצאים בגבול מסוכן, בכיוון מסוכן, ושלט כזה הוא מאוד מאוד בולט בחיים הרוחניים שלנו. המילים האלה שכתובות על השלט, הן אומרות הרבה מאוד. הרבה פעמים בחיים שלנו ובחיים של אלה שיקרים לנו אנחנו מגיעים בלב בטוח למקומות לא בטוחים בכלל. אנחנו הולכים ואנחנו לא שמים לב בעצם שאנחנו נמצאים במקום שאנחנו לא צריכים להיות. ישוע המשיח רצה להאיר את הנקודה הזאת במשל שהוא סיפר ואני רוצה שאני אדבר עליו קצת. הוא סיפר במשל הזה על היחס שאלוהים נותן לאלו שיצאו מהמסגרת הגבולות שהוא קבע והלכו לאיבוד. המשל מתחיל ככה, מי יודע איזה משל זה? לאיש אחד היו שני בנים. מוכר לכם? כן. יש אחד אמר אני אגיע, והוא לא הגיע, ואחד אמר אני לא אגיע, לא, זה לא המשל. כן, נועה? הבן העובד, נכון. לא הבן העובד בעין, אלא הבן העובד באלף. <אח> <אח> המשל הזה מספר על אחד מהבנים בעצם של האיש שפרץ את הגבולות של אבא שלו, את הגבולות של הבית של אבא שלו, ומה הוא עשה? הוא הלך לחפש חיים אחרים. הוא הלך לחפש חיים טובים יותר איפה? בגבולות אחרים, נכון? הוא יצא מהגבול של אבא שלו ועבר למקום אחר. הוא חצה את כל הקווים האדומים כשהוא עבר, ואנחנו מכירים את הסיפור. הוא לא האמין בגבולות שאבא שלו לימד אותו. אבל למרות זאת, תשימו לב, בהמשך הסיפור אנחנו קוראים את זה. למרות שבעצם אה, הוא יצא מהגבולות האלה, הוא לא שכח אותם. אתם יודעים שאלוהים שם לנו גבולות, אנחנו לא שוכחים אותם? הם תמיד נמצאים איתנו, הגבולות האלה. אנחנו מתעלמים מהם, אבל אנחנו לא שוכחים אותם, ואת זה אנחנו ראינו גם בהמשך. הגבולות האלה עדיין קיימים, אבל הוא כבר לא היה בתוך המסגרת הזאת, הוא יצא מהמסגרת. בוא נקרא בלוקאס 15, פסוקים 12 עד 16. הבן מדבר אל אבא שלו ואומר לו, אבא, אני כבר לא רוצה להיות במסגרת הזאת שלך, אני רוצה... את החלק שלי, אני צריך למצוא את עצמי בחיים, אני רוצה לחפש את העתיד שלי, לא מתאים לי להיות אצלך. תן לי את מה שמגיע לי. מגיע לו, מה אתם אומרים? לא, אוקיי, לא. לפי התנאים של אותם ימים, אחרי, רק אחרי שהאבא היה מה? רק אחרי שהוא נפטר, אז היו מחלקים, לא בזמן שהאבא היה חי. אתה לא בא לאבא שלך ואומר לו, אבא, ממילא יום אחד אתה תמות. מה זה משנה? אז במקום שתיתן לי את זה אז, תיתן לי את זה עכשיו. למה אתם צוחקים? מה לא בסדר פה? בגלל שיש גם אני. על מה הוא חושב? למה הוא מחכה? מה הוא מחכה בעצם? נכון, אז הוא אומר, אבא, זה שאתה חי או מת, זה לא משנה לי, אני במילא צריך את החלק הזה, תן לי את החלק הזה. אבא שלהם חילק להם את זה, ואומנם חילק להם אביהם את הנכסים. פסוק שלוש עשרה, לאחר ימים לא רבים, נכון הוא לא עזב מיד, נכון? הוא לא עזב מיד, אבל גם לא אחר הרבה זמן, אסף הבן הצעיר את כל מה שהיה לו, ויצא אל ארץ רחוקה, ושם בזבז את רכושו בחיי הוללות. <אז> הוא עזב את הגבולות של הבית שלו. <אז> אתם יודעים כמה ילדים מגלים בחיים שלהם ואומרים וואי וואי וואי איזה טעות עשיתי למה אני הייתי צריך לצאת מהגבולות האלה? לאן אני הבאתי את עצמי? אבל אנחנו רואים כאן שזה בעצם הטבע האנושי. אנחנו רוצים לעבור את הגבול ועוברים את הגבולות לעיתים קרובות. פסוק 14, אחרי שבזבז את הכל, בא רעב חזק על אותה ארץ והוא החל לסבול מחסום. הנסיבות של החיים יותר חזקות מהתכנונים שלנו. הלך להסתפח אל אחד מתושבי הארץ ההיא, והלה שלח אותו לרעות חזירים בשדותיו. שם השתוקק למלא את ביתנו בחרובים שאכלו החזירים, אלא שאיש לא נתן לו. הרבה פעמים גם לילדים שלנו, אבל גם לנו בעצמנו, תמיד הדשא של השכן ירוק יותר. כל מקום יהיה טוב יותר מהבית של אבא ואימא, אנשים חושבים אבל כשהם יוצאים מהבית הם רואים בעצם שהעולם הזה לא יכול להציע לנו שום דבר ומה שאנחנו בעצם מחפשים, אנחנו לעיתים קרובות מגלים שאנחנו לא יכולים לקבל את מה שאנחנו מתכננים אנחנו רואים שהילד הזה, הבן הצעיר הזה, הוא חי חיים בלי חשבון נכון? נילך. הוא חי חיים בלי חשבון. מה זה לחיות ללא חשבון? הוא לא לוקח אפילו אחריות מינימלית. הוא לא שם כסף בצד. הוא משתמש בכסף הזה כאילו אין מחר. הבן לא רק עבר את הגבול מהבית של אבא שלו, הוא גם עבר את הגבולות של האחריות שאבא שלו נתן לו. איפה היה השלט שאומר לו גבול לפניך? היה לו את השלט הזה היה לו את השלט הזה וכל מה שאבא שלו לימד אותו אבל הוא עבר בכוונה את הגבול הוא חצה את הגבול, למה? כי כמו הפליטים שבאו מסודן ומאריתריאה הם חשבו שכאן יהיה להם טוב יותר הם לא באו לפה כי לעבור את הגבול, אתם יודעים מה? האנשים האלה סבלו כל כך הרבה מהם אפילו מתו בדרך הרבה מאוד הם שילמו, אתם חושבים להגיע לפה, היה רק סתם ככה ללכת ברגל? הם היו צריכים לשלם הון תועפות כדי שהמדריכים הבדואים יביאו אותם דרך המדבר כדי שהם יגיעו לפה. הם עברו דרכים מאוד מאוד קשות כדי להגיע לכאן. אבל מה, האם מצאו פה את העושר? האם באמת באמת החיים שלהם פה הם יותר טובים מהחיים שהיו היו להיות להם שם? אנחנו לא יודעים. אבל הרבה פעמים מגלים, דרך אגב, הייתה לנו אה, אה, קהילה בערד שהייתה מורכבת מ, מסודנים. איפה אתם חושבים הם נמצאים היום? סודן. כולם חזרו לסודן. מדינת ישראל שילמה אלפי, אלפי דולרים, או אני לא יודע כמה זה היה, לפחות אלפי דולרים, כדי לשלם להם, כדי שהם יסכימו לחזור חזרה לסודן. בסופו של דבר אתה מוצא את עצמך נמצא במצבים שאתה לא באמת תכננת להיות, אתה חשבת שאתה נכנס לארץ המובטחת אבל גילית שהחיים הם לא כמו שאתה מתכנן. הילד, הבן הצעיר, אם אנחנו בעצם סומכים על חמשת החושים שלנו לגבי הדרך שאנחנו הולכים בה, החיי ההוללות, בן אדם מזמין אותך למסיבה, אתה נכנס, אתה פוגש שם אנשים אתה מקבל כל מיני הצעות מהעולם דרך כל הדברים האלה שאנחנו חווים יש סיכוי מאוד גבוה שאנחנו לא נרגיש שאנחנו הולכים בדרך לא טובה פשוט אנחנו לא מרגישים את זה הכל אנחנו מרגישים נהדר אין דאגות ואין שום ענן שחור באופק זה מבחינת ההרגשה האישית אבל האם הרגש שלנו האם החושים שלנו הם המצפן הטוב ביותר האיש הצעיר הזה גילה שכל החיים הטובים בעצם שהוא חיפש הסתיימו מהר מאוד. על סמך מה בן אדם מחליט לעשות את מה שהוא עושה? איך אתם מקבלים החלטות בחיים שלכם? על סמך מה? אם אתם מקבלים אותם על סמך מה שאתם מרגישים? אם זה נעים לי, אם זה מריח טוב, אם שומעים שזה טוב, סימן שזה טוב? אם אנחנו הולכים רק לפי מה שאנחנו מרגישים, אז ההחלטות שלנו יכולים להביא אותנו לגבולות אחרים, לחצות לגבול אחר מהגבולות שאלוהים קובע. הנסיבות של החיים לא, נמש, לא ממשיכים רק בכיוון שנעים לנו, שאנחנו ממש מרגישים נעים. קורה לעיתים שאנחנו מגלים מאוחר מדי שהרגשות שלנו הובילו אותנו למקום רע מאוד והבחור הצעיר הזה גילה בעצם את כל החלומות שהיו לו הוא מצא את עצמו בדיר חזירים הוא הגיע לשפל המדרגה הוא עבר את כל הגבולות אבל האם יש דרך חזרה? מה אתם אומרים? יש דרך חזרה הפנייה היא לא נכונה, ההחלטה לא טובה בחיים חוצים את המסגרות שאלוהים קובע ולכן אנחנו מגיעים למצב הזה דבר אדוני והרבה אנשים פשוט לא מבינים את זה כי הם דוחים את דבר אלוהים אבל דבר אדוני אינו אינו עוד אופציה אחת מיני רבות זה לא היה התכנון של אלוהים התכנון של אלוהים זה שהיה שאדם תמיד יישאר בתוך הגבולות שלו איזה גבול הוא שם הראשון לאדם שהיה, <שע> הגבול הראשון, <שע> נכון, אסור היה לאדם לעבור את הגבול ומה קרה כאשר האדם יצא מהמסגרת של אלוהים, אנחנו נמצאים עכשיו בעולם הזה <שע> לזכות הבחירה החופשית בחיים חייבת להיות הכוונה של אלוהים בתוך המסגרת שאלוהים קבע, אתם יודעים ילדים, שאלוהים נותן לכם אפשרות לבחור מה לעשות בחיים, הוא נותן לכם אפשרות לבחור איך לחיות את החיים שלכם, אבל תמיד בתוך המסגרת שלו. ואיך אתם יודעים שאתם לא יוצאים מהמסגרת שלו? אתם עושים מה שהוא אומר. ואז אתם יודעים שאתם נמצאים אה, במסגרת שלו. הרבה פעמים אנשים חושבים לעצמם, איך אני הגעתי למצב רוחני כל כך ירוד? איך התרחקתי מאלוהים כל כך, שכבר אין לי אפילו רצון להתפלל לאלוהים? אפילו אני לא מרגיש בעיות מצפון. איך הגעתי לזה? אני אפילו לא זוכר את הדרך, את ההחלטות, אבל אלוהים יודע, כל החלטה שאנחנו מקבלים בחיים, אבל כל החלטה שמתנגדת לאלוהים, אפילו אם היא קטנה-קטנה, -קטנה. זה עוד צעד אחד רחוק מאלוהים. עוד צעד אחד רחוק מאלוהים. ואנחנו יודעים שבסופו של דבר זה המצ... המקום שהאויב רוצה לקחת אותנו. אנחנו לא חייבים להגיע לדיר חזירים כדי שאנחנו נדע שאנחנו בדרך לא נכונה. עדיין בדרך, עוד הבן היה יכול להבין שהוא הולך בדרך שמביאה אותו למקום שאלוהים לא רוצה שהוא יהיה. דבר אלוהים רוצה למנוע את זה מאיתנו. הוא לא רוצה שאנחנו נגיע למצב הזה בכלל. אם אתם פותחים במתי, אני רוצה שהיום אנחנו נראה איזה גבולות אלוהים עושה כדי באמת להשאיר אותנו הכי קרובים שאפשר אליו. וישוע רצה להראות את זה אה, למי ששמע אותו על הדרשה על ההר. אלוהים לוקח את הגבולות ואתם יודעים מה הוא עושה? הוא עושה אותם יותר קטנים. יותר קטנים. לא גבולות רחבים וגדולים שאתה כבר לא יודע איפה אתה נמצא, אלא הוא מקטין את הגבולות למקום כזה שאתה נמצא איתו. בוא ניקח דוגמה, במתי 5, פסוקים 43 עד 48, ובוא נראה איך אלוהים מצמצם את הגבולות ומכניס אותנו לתוך גבול מאוד מאוד קטן. שמעתם כי נאמר, אהב את רעיך ושנא את אויביך. ישוע אומר, ואני אומר לכם, עכשיו הוא, עכשיו הוא עושה את הגבול יותר קטן, מסגרת קטנה יותר, אהבו את אויביכם והתפללו בעד רודפיכם, למען תהיו בנים לאביכם שבשמיים, כדי שלא תגיעו לדיר חזירים, תשימו לב, זאת הדרך, כי הוא מזריח שמשו על רעים ועל טובים, הוא ממתיר גשם על צדיקים ועל רשעים, איזה גבולות אלוהים עשה עכשיו? מאוד מאוד מצומצמים. הוא אומר להם, אם אתם תאהבו את אלה שאוהבים אתכם, מה השכר שאתם מקבלים? הרי גם המוכסים עושים את זה. ואם תשאלו בשלום אחיכם בלבד, מה מיוחד אתם עושים? הלוא גם הגויים עושים זאת. לכן יהיו שלמים, כמו שאביכם שבשמיים, סליחה, שלם הוא. עבור המאמינים היהודים בזמן של ישוע, הגבולות המוסריים... לא היו ממש קרובים, הם היו רחוקים, wow. כדי להגיע לגבולות האלה הם היו צריכים לעבור מרחק רב, ממש היית צריך להרוג מישהו כדי שיאשימו אותך ברצח wow. אבל מה ישוע אומר? איך אנחנו רוצחים מישהו? So, אפילו אם אנחנו מקללים אותו, אנחנו רוצחים אותו מה קרה לגבול? הגבול הפך להיות הרבה יותר קרוב ישוע מצמצם את הגבולות ואומר לכל אדם מאמין, אני רוצה אותך קרוב יותר, המסגרת היא הרבה יותר מצומצמת, אתה יותר קרוב אליי. קו הגבול מתקצר מאוד, ומה הוא עושה? הוא מגביל את חופש התנועה המוסרית. הוא מגביל אותו לטווח בהתאם לסטנדרט של אלוהים. ואז אנחנו מגלים ואומרים, וואו, הגבולות, הקווים האדומים של אלוהים הם ממש ממש ברורים. אנחנו לא צריכים ללכת רחוק כדי לגלות אותם, הם עומדים מול העיניים שלנו. אלוהים אומר לנו בגבולות עד כאן, מתי הוא אומר את זה? לא מתי שאנחנו באמת רוצחים מישהו, מתי אלוהים אומר לנו עד כאן? נכון, אלוהים אומר עד כאן כשאנחנו חושבים על האויבים שלנו שהם ימותו. אלוהים אומר עד כאן. בהרבה הרבה חוגים מאוד מקובל גם פה בישראל, שכשהאויב שלך מת, אתה צריך לשמוח. <אח> היום אני קראתי בעיתון על תשובה של רב למישהו ששואל אותו, אדוני הרב, כבוד הרב, האם אנחנו צריכים לשמוח כאשר מחבל מת? <אח> הרב אומר לו, כן, אתה צריך לשמוח, בדיוק כמו שאתה שמח בפורים שהמן מת. שאנחנו בפורים שמחים, שמחים שמה, אבל האם זה באמת הנקודה? האם זאת באמת, האם צריכה להיות לאדם מאמין שמחה בלב כאשר מחבל מת? מה אתם אומרים? אני שואל אתכם, שמחבל מת אתם שמחים? לא. לא? למה לא? הרי זה דבר טבעי. אני אגיד לכם משהו עוד יותר מכך, אני לא יודע אם זה נכון, אבל בזמן האחרון שיש כל כך הרבה פיגועים בישראל, מראים גם, רוצים להראות את ההבדל בין... ישראלים שמת להם מישהו לערבים שמת להם מישהו זאת אומרת, ניקח עכשיו שתי אמהות נניח שאמא ישראלית, בן שלה נהרג בפיגוע ואימא פלסטינאית שהבן שלה היה המחבל האם לשניהם כואב באותה מידה? בישראל אומרים לא, אתה לא יכול לעשות השוואה כזאת האמא הפלסטינאית היא שמחה מתי שהבן שלה מת? זה מה שאומרים, למה? כי הוא עכשיו בגן עדן הוא רצה להיות, קוראים לזה בערבית שהיד. מה זה שהיד? קדוש. הוא כל החיים שלו חלם להיות קדוש. הוא סוף סוף השיג את מה שהוא רצה כל חייו על ידי זה שהוא הרג איזה מישהו, אוקיי? אבל אני לא יודע אם זה ממש מדויק עמוק בתוך הלב. אתם תעשו את החשבונות שלכם. אני לא יודע אם יש אימא בעולם ששמחה שהילד שלה מת. אני לא, אני לא חושב על זה שזה קורה. אלוהים רוצה לצמצם את הגבולות. אני לא בטוח שאני באופן אישי צריך לשמוח כאשר מישהו נפטר או מת. לא משנה מה הייתה ההתנהגות שלו. מדוע אנחנו חושבים ככה? למה? למה אנחנו חושבים ככה? מכיוון שאנחנו יודעים שכל אדם ואדם, אם הוא עושה חטא, וזה יהיה החטא הנורא ביותר, הבן אדם הזה הוא בידיים של השטן. הוא קורבן לא פחות מזה שהוא הולך לרצוח אותו. ואנחנו יודעים שכל בני אדם הם חוטאים ואתם תגידו, oh, אתה יפה נפש, מתייפייף, אה, צריך להרוג את כולם, את כל המחבלים אוקיי, okay, יכול להיות שזה נכון אבל האם באמת זה צריך לגרום לי שמחה בלב? שמישהו מת? אני לא בטוח האמת היא שאני אומר לכם במלוא לא, לא הכנות, אני לא שמח אף פעם שמחבל מת זה לא קרה לי שהייתי בלבנון, זה לא קרה לי שהייתי בעזה זה לא קרה לי באף מקום. אתם יודעים מה? לא הרגשתי אה, שמחה. אני אגיד לכם מה הרגשתי, הרגשתי דווקא כאב. לא יודע איך זה קורה, אולי תגידו שאני אה, בן אדם מוזר, או שאני לא, לא חי לפי עקרונות נכונים, אבל אף פעם לא הרגשתי שמחה בלב כשמישהו מת. שאני שמחתי שהוא מת, ומספיק ראיתי בחיים שלי אנשים שנהרגו. גם מגיל צעיר מאוד, פעם הראשונה שלי בחיים שראיתי את זה הייתי בן שמונה עשרה בלבד, הייתי רק חודש בצבא, רק חודש, חודש אחד. אבל גם אז לא שמחתי, אף פעם לא שמחתי, ואלוהים אומר, אנחנו לא צריכים לחשוב בצורה שהבן ש... אדם חושב, תחשבו מה שאני חושב, תאהבו, אתם לא אוהבים את מה שהם עושים, אתם אוהבים אותם, כי אני אוהב אותם. לא לעבור את הגבולות שאלוהים קבע בדברו, אתם יודעים מה זה עושה? זה משאיר אותנו, כל אחד ואחד מאיתנו, עם האהבה של אלוהים. ואני חייב להגיד לכם, האהבה מנצחת. שנאה אף פעם היא לא פתרון לשום דבר. תמיד תזכרו את זה בחיים שלכם, ילדים. גם אם יפגעו בכם, גם אם ישפילו אתכם. אף פעם, אל תשנאו אף אחד. אף פעם אל תשנאו. אל תכניסו שנאה בלב שלכם. אפילו אם יפגעו בכם, מדוע? מכיוון שזה התחום של האויב, זה לא התחום של אלוהים. אלוהים רוצה שאנחנו נאהב את כל בני האדם, למרות מה שהם עושים. ככל שהגבולות שאלוהים קובע צרים יותר, אנחנו מתקרבים אליו יותר. אלוהים סוגר אותנו בתוך מסגרת ואומר, תישארו איתי, תישארו איתי. אם תלכו בדרך שאני אראה, אתם תהיו איתי. אנחנו נכנסים לתוך גבולות מאוד מסוכנים שאנחנו פורצים את הגבול של אלוהים. אנחנו נכנסים לאזור סכנה. ככה זה גם עם החיים במשפחה. יש גבולות שאסור לחצות, וזה מה שנקרא קו אדום. אלוהים רוצה להגן על המשפחה. הוא באמת רוצה, אתם יודעים, התמונה הזאת מאוד מצאה חן בעיניי. כי ככה אני רואה שאלוהים מגן על המשפחה שלי בעצמי. וככה הוא רוצה להגן גם על המשפחות שלכם. הוא רוצה שאתם תישארו בתוך המסגרת שלו, שאתם לא תצאו מהמסגרת הזאת. אבל מה, הוא נותן לכם את הזכות לבחור. אתם יכולים לבחור, הוא לא סוגר אתכם ממפתח, נכון? אין כבל, אה, אתם יכולים לצאת מתי שאתם רוצים, כמו הבן העובד. אבא שלו לא ניסה לשכנע אותו להישאר, אבל איפה היה אבא? כל הזמן מחכה שהבן יחזור. ככה גם אלוהים. אלוהים פועל בכל, צור, בכל הצורות, אבל בצורה היפה הזאת, לצמצם את הגבולות, הוא משמר בעצם את המסגרת המשפחתית. הוא דואג לחוקים שישמרו על שלמות המשפחה, ואני חייב להגיד לכם, החוק הזה שאני דיברתי עליו, תאהב את האויב שלך, אל תשמח שהוא ימות, שומר על שלמות המשפחה, ותגידו איך? איך? מכיוון שזה אותו עיקרון. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים אחד לשני בתוך המשפחה כאילו שאנחנו באמת אויבים. <laughs> המריבות, אני חייב להגיד לכם, המריבות הקשות ביותר הן דווקא מריבות בתוך המשפחה. בתוך המשפחה, ממש ככה. הרבה פעמים אתם לא יכולים לראות את זה, זה קיים בתוך החיים של האנשים. <laughs> יש מריבות קשות מאוד. והרבה פעמים אנשים אפילו מרגישים כאב מאוד גדול ואפילו שונאים אחד את השני אבל זה לא התוכנית של אלוהים אתה אוהב אתם יודעים כמה כוח של האהבה יכול לשנות יכול אפילו לגרום לבן אדם חולה להיות בריא אני אומר לכם וה... וההפך מריבות בתוך המשפחה יכולים לעשות בן אדם חולה אתם מאמינים בזה? אתם מאמינים בזה? בן אדם באמת יכול להיות חולה לקחת את זה לעבודה, לקחת את זה לחברים, לקחת לאוטובוס, לחזור הביתה, אפילו לא לרצות לחזור הביתה. כי הוא לא, אין לו לאן לחזור. יש היום כל כך הרבה משפחות שנהרסו. במשפחה שלי באופן אישי גם זה קורה, זה קורה לכל אחד. משפחות שנהרסות, כי הם יוצאים מתוך הגבולות שאלוהים קבע. השלט הזה שאנחנו ראינו קודם, שים לב, אם הגעת עד לכאן, טעית. זה מראה לנו שלעיתים קרובות אנחנו יוצאים מתוך הגבולות של המסגרת שקבע אלוהים ולכן אנחנו עלולים להיפגע על כך. יש קטע מאוד יפה באלה פיליפים, פרק ארבע, שמראה לכם את הגבולות של אלוהים, אוקיי? בואו נקרא את זה עכשיו, היום אנחנו דיברנו הרבה על גבולות, אז בואו נדבר על, זה, על הקטע הזה כגבולות, כגבול. אלה אל פיליפים ארבע, שמונה עד שתי פסוקים. בואו נסתכל עליהם, על הגבולות שאלוהים קובע. ובואו נראה, ילדים, אם אתם אה, מקבלים את הדברים האלה בתוך גבולות, בתוך החיים שלכם, גבולות לחיים שלכם, תשימו לב, זה הסוד. לא הרבה ילדים שומעים את הסוד הזה. אני רוצה שתקשיבו טוב טוב. תקשיבו. סוף דבר, אחי, כל אשר אמת, כל מה שנכבד, כל דבר ישר, טהור, מלא נועם, כל אשר שמעו טוב, כל מעשה נעלה, וכל דבר הראוי לשבח, באלה יהגה לבבכם. שמתם לב שלאיים דיבר אליכם? אתם יודעים כמה כוח יש לכם אם אתם תחיו את החיים שלכם רק ככה? אתם יכולים להשפיע על חיים של אנשים בצורה פנטסטית, רק אם תחיו לפי זה. ישוע אומר, הדברים אשר למדתם, אוקיי, שמעתם? הדברים אשר למדתם וקיבלתם ושמעתם ממני וראיתם בי, אותם עשו. ואלוהי השלום, מה הוא יהיה עמכם? נכון? אתם שמים לב, עכשיו אמרתי לכם, לשים את זה בתוך גבולות, את ה... את ה מי נמצא בתוך הגבול הזה? כתוב בסוף הפסוק. אלוהים, נכון? בתוך המסגרת הזאת, אלוהים נמצא. ואני ממליץ לכם בכל ליבי, מכל הלב, בגלל שאני אוהב אתכם, באמת, תישארו בתוך המסגרת הזאת. אל תצאו מתוך המסגרת הזאת, כי שם האלוהים נמצא. יש שם דברים שלא נמצאים, שאני לא רוצה שיהיו שם אצלכם בחיים. אחד מהם זה אגם האש. אני לא רוצה שאגם האש יהיה בחיים שלכם. אני לא רוצה שהסבל והמוות יהיו בחיים שלכם. מאוד מצא חן בעיניי, המשחק היפה הזה ש... שעשיתם פה, ההצגה הקטנה, מאוד מצא חן בעיניי, ששמעתי ישר בהתחלה, שנועה אמרה, אחרי שפסטור גבי סיים את הדרשה. זה מאוד מצא בעיניי. למה? מכיוון שאני רואה את זה גם בעתיד שלך. אלוהים כל כך רוצה את זה. אלוהים רוצה שאתה תקשור גבי את החיים שלך וגם סנדו וגם את כל אחד מכם כל ילד שישאיר את החיים שלו רק ביד של אלוהים זהירות גבול לפניך אתם יכולים לראות את זה היום בכל דבר אתם יודעים מה? תשימו לב כאן יש את כל התיאור של כל הגבולות כל הספר הזה מלא בשלטים שכתוב עליהם גבול לפניך. בכל החוקים שאלוהים קובע, הוא אומר, יש הרבה דרכים, אבל השלט הזה שאני שמתי לך פה, אהוב את האויב שלך, הוא גבול. תעצור פה. אל תשמח שמישהו מת, אל תשמח. השמחה הזאת לא תתרום לחיים הרוחניים שלך. אתה לא תהפוך להיות אדם טוב יותר. <אז> אם אתה ת, תשמח שמישהו מת, השמחה הזאת היא לא מאלוהים. אנחנו לא שמחים שמישהו מת, אנחנו שמחים שמישהו חי ואנחנו שמחים על החיים שאלוהים רוצה לתת וכל מי שלוקח את החוק לידיים ונהרג בגלל זה, הוא שילם מחיר כבד הוא לקח חיים של אנשים אחרים והוא בעצמו נהרג כל המוות, כל מעגל הדמים שקורה היום במדינת ישראל זה דבר שטני כל כך, שכל כך הרבה צעירים לוקחים את החוק לידיים, מכניסים כלי נשק בתוך תיק והולכים להרוג אחרים? מאיפה אתם חושבים זה מגיע? מאיפה זה מגיע? מאלוהים? זה מגיע מישוע? לא. אתם יכולים לראות ילדים עד כמה שמידע זה דבר חשוב. מאיפה אתם מקבלים את המידע שלכם? האם אתם מקבלים את המידע שלכם מאלוהים? אז אתם תתנהגו בהתאם. במטי, פרק... עשרים וארבע, ישועה שולח את התלמידים ואומר להם, ניתנה לי כל, סליח, סליחה, סליחה, אה, פרק עשרים ושמונה, פרק עשרים ושמונה, שמונה עשרה, תשע עשרה, ניגש ישועה לדבר איתם ואמר, ניתנה לי כל סמכות בשמיים ובארץ, על כן לכו ועשו את כל הגויים לתלמידים, הטבילו אותם לשם האב והבן ורוח הקודש ולמדו אותם לשמור את כל מה שציוויתי אתכם. הנה אני איתכם כל הימים עד קץ העולם. אתם שמים לב שישוע כאן מסיר את כל המחיצות בין תורת אלוהים לעולם. אין יותר גבולות. לאן הוא שולח אותם? הוא שולח אותם עד אפסי ארץ. מבחינתו של ישוע התורה צריכה להגיע עד לאן? עד לסוף העולם. אין שום גבולות. איפה שיהיו בני אדם שם האל, זה יהיה הגבול שלכם. אתם שמתם לב? בדבר אלוהים יש גבולות שאלוהים שם כדי שהתלמידים שלו יוכלו להגיע עד סוף העולם עם התורה. וזה כל כך יפה. אלוהים שולח אותנו, ישוע שלח אותם עם הסמכות שלו. ועם הסמכות הזאת אתם יכולים לשבור את כל הגבולות. כל הגבולות ש... וכל המכשולים שעומדים ביניכם לבין... אנשים ששומעים את מה שאתם אומרים. יש הרבה חומות, ולא חסר כאן גם בישראל את כל החומות האלה. מי שרוצה להצליח, וזה בעצם המסר של הדרשה היום, מי שרוצה להצליח לעבור את הגבול ולבשר את מה שישוע אה, לימד, צריך לחיות בתוך הגבולות הצרים מאוד של אלוהים. הגבולות המאוד צרים של אלוהים שהם מתאימים לדרך הצרה של אלוהים ולשער המאוד קטן שמוביל לאן? מוביל לחיים. אלוהים רוצה שאנחנו נגיע לשם. מי שהחליט, גם בדרשות הקודמות שאנחנו דיברנו על שירות לאלוהים, מי שרוצה לשרת את אלוהים חייב לעשות את זה בתוך המסגרת של אלוהים, בתוך המסגרות המאוד קטנות שישוע לימד. ישוע לא המציא תורה חדשה, ישועה רצה להראות את הגבולות המאוד ברורים של אלוהים והצרים. שאלוהים יעזור לנו לחיות את החיים שלנו בתוך המסגרת הזאת, ושאנחנו, כמו משה, לא נעבור את הגבול, אבל בסופו של דבר נגיע לגבול של הארץ המובטחת שאלוהים הבטיח לכל אחד מאיתנו. אני מברך את כל אחד מכם, גם את האורחים שלנו, שהגיעו הערב הזה. אם אתם שמעתם את המסר הזה, והמסר הזה דיבר אל הלב שלכם, אתם כבר יודעים, הבן העובד ידע, הוא ידע את הגבולות, הוא ידע מצוין, הוא החליט לעבור אותם. אם החלטתם בחיים שלכם, כי אנחנו כולנו אנשים חוטאים, כולל אותי, אם אתם, קרה שעברתם איזשהו גבול של אלוהים שאתם מודעים לו, אלוהים אומר, תחזרו הביתה, אני מחכה לכם. תחזרו לתוך הגבולות שאני קבעתי. כי אם אתם תישארו בתוך הגבולות האלה, אתם תדעו שאתם איתי. ושאם אתם תהיו איתי, אתם תהיו איתי לכמה זמן. אמן. בואו נתפלל ביחד. אבינו מלכנו, אנחנו כל כך מודים לך על דברך. דברך שעומד לפנינו כמו שלד גבול לפניך. ואנחנו מודים לך אבא על כל השלטים הרוחניים בחיים שלנו. ואנחנו זקוקים לכוח. כי אנחנו יודעים אבא, שבלי אמונה אנחנו לא נצליח לעשות שום דבר. ולכן אבא, אנחנו רוצים להכניע את הרצון שלנו, לרצון שלך, במידה כזאת, שאנחנו נשאר בתוך המסגרות שאתה קבעת, כדי שאנחנו נישאר תמיד איתך. אבל לא רק זאת אבינו שבשמיים. אנחנו יודעים שאנחנו לא נמצאים פה רק בשביל עצמנו. ואנחנו כולנו פה, אבא, שבתוך הבית שלך, בבית בני ציון, בירושלים, רוצים לשרת אותך. ואני מבקש ממך, אבינו שבשמיים, שתברך את הילדים ששמעו היום את הדרשה, תברך את האורחים שלנו, תברך את חברי הקהילה, כל אחד מאיתנו, שבאיזשהו מקום פרץ את הגבולות שלך. אנחנו יודעים, אבא, שכל עוד אנחנו חיים, אנחנו יכולים לחזור. כי אנחנו יודעים את הגבולות שלך. ואנחנו מודים לך על כך, ואנחנו מבקשים בשם של ישוע המשיח שהרצון שלנו תמיד יהיה מתאים לרצון שלך. תודה רבה לך על זה שאתה שומע את התפילות שלנו ועונה לתפילות שלנו, כי אנחנו מתפללים למען שמך בשם של ישוע המשיח ולמען התפארת שלך. אמן ואמן.